Розділ п'ятий, з якого ви дізнаєтесь, що таке два карбованці, а що таке карбованець з копійками, ну, не кажучи вже про сорок копійок. Батьки і діти. Чим займались у той день наші герої, переповідати не буду. Тим паче, що нічим особливим вони не займалися. Ходили, тинялися по бамбурах, намагаючись нікого не зустріти з односельців. Бо їм уже набридло розказувати про свій виграш і показувати щасливий білет. Та й показувати, чесно кажучи, було нічого. Павло Максимович ще вчора забрав у сина білет і сховав, щоб ненароком не загубився. Отже, залишимо на якийсь час юне покоління і надамо слово їхнім батькам. Бо саме вони у той день, а точніше вечір, стали головними дійовими особами. Після вечері Семен Семенович глянув виразно на дружину. Вона мовчки підбадьорливо кивнула. Семен Семенович рішуче кахикнув і попрямував до непорожніх. Павло Максимович, повечерявши, сидів на ганку і курив цигарку, задумливо дивлячись у далечину. Раз у раз з рота його Випахкували круглі кільця диму, чимось схожі на автомобільні колеса. Так у всякому разі здалося Семенові Семеновичу. «Добрий день, пак. Добрий вечір, сусіде. Добрий вечір, дорогий!» Почав Семен Семенович, усміхаючись сонцесяйно і привітно. «Вечір, добрий, сусіде!» – гречно відповів Павло Максимович. «Якся маєте?» Та нічого, дякую. А ви? Спасибі. Теж нічого. Ви знаєте, сусіде, мов би між іншим, сказав Семен Семенович. Я взавтра завтра якраз їду в район, у фінвідділ, то можу заодно о того хлоп'ячого білета в ощадкасу завести, щоб часу не гаяти, бо його ж іще у Київ на перевірку посилатимуть. Давайте Павло Максимович якось дивно глянув на Семена Семеновича і враз став червоний як мак. Гм. Mm -hmm. Він опустив очі, насупив брови, потім знову пильно глянув на сусіда. «Гмм! Mm -hmm. Не турбуйтесь, любий, не турбуйтесь, я мотоциклом із самого раночку завезу, мені ж не важко!» «Та нащо ж, сусіде, власний бензин витрачати, як я на колгоспному бобику?» А мені в район однак треба усіль гостехніку. Ова! Чого це раптом, сусіде? Ну, того самого сусіде, чом і вам у фінвідділ. Запала напружена тиша.